Scrisoare deschisă, zic ei, rotindu strâmbele priviri pe sublentila unui timp de zgura, că rădăcina mea ar veni din știr, că n-aș fi eu în tainica am făptura, că vulturul și fanlicul băur s-au întâlnit întâmplător prin vânturi. Nu, domnilor, eu n-am știut să fur, am dat mereu, când aștri, când pământuri. Da, să înțelegeți, vă foarte greu cât soare o mioriță poate strânge, luând doar cei ei din curcubeu, azur și grâu și câteodată sânge. Dar, domnilor, n-am să vă las când să-mi memoria solară și arsă de păgânul vostru gând troița din răscruce. Eu tot cu demnitatea mea de Dac, voi tot cu zorzonatele orgolii, când vă privesc din vechiul meu cerdac, ce mici păreți în vastele fotolii, din înălțimea mare lui birou cu vată în ureci, n-ați fost în stare să auziți nici strigăți, nici ecou din tot ce ne unește și ne doare. Cum apele șoptesc un singur grai pe întreaga noastră hartă sfârtecată și aceeași doi nagurilor de rai trasă mereu ca horia pe roată. Și câte umbre dinspre veacuri vin, să ni țesem sfinte pe maramă, Cum pe feleac, la putna și hotin, aceeași inimă de clopot cheamă. Cât ne-au rănit cu colțurile lor acele semne dure și străine, Și cum ne-a așteptat cuvântul dor Să-l înfășăm în litere latine. Voi care îl deportați pe Dumnezeu, să din Siberii în curțile pradate și ne-ați făcut biserica-muzeu, ne dați azi lecții despre libertate. Noi, frați de cruce, sub același cer, între atâtea zodii și soroace, secam câte un milcov efemer. O să secam și prutul, fiți pe pace! Da, domnilor, am fost, sunt și voi fi la mine acasă unicul stăpân, tot mai bogat cu un secol sau cu tot eu, răzăș și principe român!